És dijous 14 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us parlarem de la caminada popular que han organitzat el carrilet de Palafrugell i el Torres i Jonama de Montras per aquest diumenge, una caminada que donarà tota la recaptació a la Marató de TV3. També escoltarem les paraules més destacades del regidador de mobilitat, Pau Lladó, que explica la millora de la pintura i de la senyalització vertical del barri mal conegut amb el nom de les cases barates. La informació comarcal ens portarà fins a Palamós i és que us explicarem que per segon cop el concurs de la xalleria d'aquest municipi ha quedat desert. D'altra banda, escoltarem a l'alcalde de Palafrugell i també regidor de Festes i Cultura, Josep Piferrer, valorar la nova associació de colles de festes de primavera. I per últim, ens posarem en contacte una vegada més amb l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, i és que avui a les 7 s'inaugura a Girona, a la Casa de Cultura, l'exposició Mitja Europa Cal pensem aquest informatiu d'avui dijous 14 de novembre i posarem la mirada en la caminada popular que l'Escola Carrilet de Palafrugell i l'Escola Torres i Jonoma de Montres han organitzat per aquest diumenge i és una activitat solidària i és que donc tots els fons que es recaptin per aquesta marxa popular doncs aniran íntegrament per a la marató que enguany el S'ocupa de les malalties minoritàries. Per parlar d'aquesta caminada, doncs ens posarem en contacte amb la presidenta de l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes de l'Escola Carrilet, la Helena Moreno, amb la qual doncs ja et podem saludar a través de la línia telefònica. Bon dia, Helena. Bon dia. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Ens estem referint a la quarta caminada popular que organitzeu eh, per recaptar fons per a la Marató, eh? Sí, així és. Explica'ns, eh, qui, quin, quins trams heu, heu, heu organitzat per a aquesta quarta caminada popular? A veure, fem la mateixa ruta vale, que l'any passat, perquè l'any passat va caure el diluvi universal mm -hmm. i... Uh, a veure, no es va poder gaudir els racons que nosaltres tenim aquí, uh, Calella, Llafranc i tot això. I fem uh, per um, zona via verda, agafem un tram que és Montràs, vale? i després anem via verda i la ronda. Arribem fins al golfet, n'hi bueno, ha dues rutes, una de 6 quilòmetres i la de 12 Vale? la llarga la, és fins al golfet i després baixem cap a baix i, bueno, la tornava és molt bonica. Uh -huh. Doncs és una bonica caminada i també doncs, sí. per la causa, eh, també, que, que hi ha al sí, darrere. Sí, la veritat és que sí. Uh -huh. Ja és la quarta edició, ara t'ho deies, que l'any passat, doncs, malauradament vam patir aquella sí. tempesta. Um, sí. No sé si aquest any teniu alguns, algunes previsions. Bueno, en principi el temps dona fred, aigua no, Mm -hmm. vale? i bueno de moment tot segueix en marxa i, i la veritat que si cau pluja doncs tirarem cap endavant igualment eh? mm -hmm. doncs la veritat és que sí la, la, la causa val la pena al final sí. doncs uh, aquests fons doncs, van per aquesta bona causa de la sí. Marató i com sí. deia més la quarta edició el quart any que hi, hi dediqueu um, com va néixer aquesta iniciativa des de la'. bé, bueno, tot tot ha sigut part perquè eh, això ho feia eh, l'AMPA del Torre i Joan Montras, de Montràs, uh -huh. vale? només amb ells, els folets. I després, l'any passat, ens van comentar de que a veure si podíem eh, bueno, integrar-nos una miqueta amb ells i a veure que, com ho vèiem. Bueno, al principi ho vèiem una miqueta complicat, això de... però no, ens va agradar molt, la veritat, i, bueno, i seguim amb ells conjuntament amb l'Àmpa de Torre Jaramà de Montràs. Uh -huh. Aquest acte, com dèiem, aquesta activitat, aquesta marxa, tindrà lloc aquest diumenge a les 9 del matí. Des d'un sortiu? Des de l'escola Carrilet. La sortida i arribada és de l'escola Carrilet. Molt bé. Doncs com que són, hi ha dues possibilitats, una de 6 quilòmetres o una de 12, per tant... Sí, és són, curta i llarga. Són eh, camins, a més a més, també... Doncs, que de ronda. ...aptes sí. per a tothom. Eh, com pot tothom. fer la gent per, per apuntar si Helena? Mira... Uh, nosaltres ahir ja vam començar a l'escola Carrilet, dic, doncs, vale? uh -huh. a l'escola Carrilet, ahir ja va ser el primer dia, vale? i avui tornem a ser des de les 3 fins a dos quarts de 6, vale? a l'escola Carrilet uh, a Sergeria. Uh -huh. I després, tots els dies de la setmana, en horari lectiu, és a dir, de nou a horari d'entrada de, i de sortida, a l'escola Torre Genemà de Montrat, i després del mateix dia de la, de la cursa, entre 8 i 9. Doncs perfecte, aquestes dues possibilitats avui doncs, encara també us podeu apuntar sí. a l'escola Carrilet i si Carrilet. no, doncs, la, la resta de dies al Torres i Jonama de, de Montràs, sí, de Montràs. Que van ser, doncs, I si no, doncs el mateix dia de la, de, de la cursa, no hi ha cap problema Doncs eh, per aquells no que siguin una mica més temerosos eh, de, de sí, poder, doncs, aviam sí. si fa molt de fred sí. o, fa, o sí. plou doncs el sí. mateix dia sí. també us podeu apuntar sí. Molt bé, perfecte, doncs eh, Elena, hem fet aquest recordatori d'aquesta activitat. I una, una última cosa que, que volia comentar-te, també Vinga. veig que hi, ha molta, que hi ha molts patrocinadors, no?, també que s'adhereixen a aquesta... Molts, la veritat és que sí, hem de donar les gràcies, la veritat, sempre, eh?, sempre ha sigut així i donem les gràcies de que la gent s'implica molt i, bueno, mm, estem molt contents, eh, la veritat, eh? Tots, tots dos, eh? Doncs la veritat és que nosaltres també ens alegrem d'aquesta bonica causa que, que feu entre l'Escola Carrilet i el Torres i Joan Ama, i res més, doncs, esperem que sigui tot un èxit, que el temps... Oi, gràcies. Ens... Esperem A... que sigui. Aniveu... Tothom, ha de venir tothom. I tant, nosaltres fem, portem aquest granet de sorra perquè tothom doncs, conegui aquesta activitat i esperem doncs, que la recaptació sigui generosa i doncs, puguem aportar sí, doncs, aquest, sí. aquesta, aquesta petita quantitat que arribarà des de Palafrugell i Montràs fins a la marató que, que se celebra a, a la Televisió de Catalunya. Moltes gràcies, Esther. Moltes gràcies. Elena, perdona. No, no, no passa res. Jo vull donar una coseta. Puc sí, donar, -les donar les gràcies a l'Ajuntament de Palafrugell, policia local a Protecció Civil, a eh, l'Escola Carrilet, en aquest cas, a l'Escola de Torre Jornama, també, i a la Junta, la Junta del Carrilet, sobretot a nosaltres, per la implicació de totes, i bueno, que sense les Ampes no seríem res. Uh -huh. Doncs, Helena uh, Moreno, moltes gràcies des de, de l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes. Molt bé, gràcies. Adeu. Doncs ja ho sabeu, avui encara us podeu inscriure a l'escola Carrilet a partir de dos quarts de 5 i fins a dos quarts de sis i si no doncs, també a l'escola Torres i Jonama de Montras durant doncs, tota aquesta setmana en horari d'entrada i sortida dels infants doncs, també us hi podeu en aquesta quarta edició d'aquesta caminada popular que recaptarà tots els seus fons, doncs aniran destinats cap a la Marató de TV3. Nosaltres doncs també us animem a que hi participeu en aquesta quarta edició. Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació doncs posarem la mirada en una notícia que us hem avançat des de Ràdio Palafrugell ja fa uns dies, i avui doncs us recordem i és que doncs, des de fa unes, uns dies, com dèiem, hi ha senyals noves al barri de les cases barates. Aquesta actuació l'ha dut a terme l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell. En aquest sentit, s'ha canviat el, la senyalització vertical i s'ha repassat la pintura del ferm dels carrers Balmes, doctor Fleming, el Ramon Llull i també un tram del Tarongeta. Pau Lledó, regidor de mobilitat passava per la sintonia de Ràdio Palafrugell per explicar aquesta renovació al barri mal conegut com el de les cases Barates. Lladó remarcava que aquesta actuació s'ha fet per continuar amb el que ja es va fer fa unes setmanes a l'avinguda Pompeu Fabra.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 en relació amb Pompeu Fabra que estava ben pintat, nos doncs quedaven una mica en un estat, eh, bueno, que els carrers hi viuen passos de llenes que no els veiem. Aparcaments lineals. El cost total de l'actuació en aquests carrers ha estat de 9.000 euros i que eh, hem de comentar que també està recollida dins del pla de mobilitat i de seguretat local. La pintura que s'ha aplicat, segons el rellador, tindrà una durabilitat d'entre 3 i 4 anys. I així s'ha pogut fer una reordinació d'aquest barri. Pel que fa a la senyalització vertical, fins ara us hem de comentar que els pals dels senyals eren de ferro i ara doncs, ho són d'alumini. A més, el regidor de mobilitat ha destacat que aquestes importants millores ajuden a nivell visual a vianants i a conductors. D'altra banda, fa unes setmanes, si us recordeu, doncs es va procedir al repintat del carrer Torres i Jonama. A més, aprofitant aquesta renovació d'aquesta artèria de Palafrugell, també es va aprofitar per fer tot el carrer de sentit únic i de zona 30. En aquest sentit, Pau Lledó reconeixia que estan pendents de senyalitzar més fermament que en aquesta via les bicicletes hi tenen prioritat. No obstant això, com remarcava, estan supeditats a la meteorologia. Sí, a més a més també queda una senyalització pendent a la de zona 30,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 En aquest sentit, doncs, eh, aquests canvis que van fer el Torres i Jonama doncs, els valoren molt positivament. També aquest canvi de direcció que ha fet eh, doncs, que aquest Torres i Jonama sigui només de sentit únic. Així, Lledó ha avançat a Ràdio Palau que estan estudiant fer una actuació similar al carrer Nou. I també pel carrer Nou, doncs, aquesta direcció del, del, del carrer Nou... Estem mirant amb el Departament de Mobilitat i Policia Local eh, de veure com la podem de, com la podem acabar de, de, de millorar perquè si recordeu el carrer Nou amb Baén i el carrer Nou amb el final del carrer Vilar, sí que hi ha uns encreuaments una mica, una mica perillosos, no? i que malgrat no tinguem l'accidentalitat que podíem tenir en el Torre Junama o en el carrer Vilà, com han canviat fa mesos la, la direcció, que ara és tota de pujada i no s'ha registrat cap més accident, uh -huh. um, sí que estem mirant ara de, de trobar la millor fórmula per fer carrer segurs. I en aquest sentit, doncs, uh, si els oients ens escolten, sabran perfectament que del carrer, uh, carrer Vilà i del carrer Bailèn, en aquests encreuaments sí. que, que estan a molt carrer nou, doncs moltes vegades es fa difícil sortir perquè són carrers doncs, amb molt poca visibilitat i malgrat hi hagin miralls, doncs això no és suficient. Una actuació, però, que encara estan valorant amb la policia local i que, com les altres, persegueix millorar la seguretat dels carrers del municipi. Podeu recuperar la conversa íntegra en Paullador a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Moment en aquest informatiu d'avui dijous 14 de novembre per a la informació comarcal que ens portarà a Palamós i és que el contracte de gestió de la deixilleria Municipal de la localitat ha quedat desert per segon cop. L'administració local va informar a l'agost que la licitació havia quedat deserta i va informar en el seu moment que el problema hauria pogut ser una previsió a la baixa dels costos. En aquest sentit, es va anunciar que el contracte augmentaria 50.000 euros. El primer intent d'adjudicar el servei va ser a l'abril i el segon a l'agost on es va millorar el preu de sortida. En aquest sentit, el contracte va passar a ser de 356.000 euros respecte als 295.000 euros i escatx que es van pressupostar inicialment. A més a més, amb dos contractes preveien la possibilitat d'allargar-los dos anys amb dues pròrrogues successives d'un any cada una. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient de Pagamós Xavier Lloberes explica que a partir d'ara tornaran a revisar què han de fer amb el nou concurs augmentant de nou el preu o canviant-lo i en aquest sentit confirma que estan valorant noves possibilitats de cara al nou concurs. En aquest sentit, Lloberes també explica que tot i augmentar el preu del concurs, no ha sortit cap empresa que es vulgui presentar i el regidor espera que abans de finals de novembre es pugui donar més detalls del tercer concurs. L'empresa Urbacer es va fer càrrec de la gestió de la deixalleria municipal des del novembre del 2015. A finals d'octubre del 2016, però, va expirar el contracte i es va renovar per un any més. L'empresa, que també té la concessió de la recollida d'escombraries i de la neteja viària i de platges, ha continuat amb la gestió de la deixalleria i, de fet, ho seguirà fent fins que s'adjudiqui el nou contracte. El concessionari també s'ha de fer càrrec del servei de la deixalleria mòbil així com de la recollida i el transport de materials fins al gestor autoritzat. Tot plegat garantint l'obertura de l'equipament en horaris d'hivern i d'estiu, matí, tarda, de dilluns a divendres i també els dissabtes al matí. Un moment ara en aquest informatiu per recordar-vos una notícia que us vam amansar des de Ràdio Palafrugell el passat dimarts i és aquesta renovació de l'Associació de Carrosaires de Palafrugell que va celebrar una assemblea general en la que es van aprovar per un per unanimitat tota una sèrie de canvis. Si us recordeu Marc Casanovas, president de l'entitat passava per la sintonia de Ràdio Palafrugell per explicar aquests canvis i el més visible doncs serà el nom que passarà a ser de, de l'associació de Carrusaires, es passarà a dir associació de colles de festes de primavera. A més de les colles de Carrusaires, aquesta associació també inclourà les de comparses. Per tant, s'aconsegueix aglutinar totes les persones que per del carrusel. En aquest sentit, per marques Marc noves, aquests canvis farà que es millori la comunicació entre l'associació i l'Ajuntament. Apuntar-te al carrusel no és tan fàcil, és una instància a través de, de la plataforma, tenir unes pòlisses, etc etc i l'associació eh, actualment l'objectiu que està servint és, sobretot, per ajudar les colles a fer tots aquests tràmits, a, uni, a unir-nos per contactar pòlisses de manera que ens sortim més a compte, sobretot també a tenir espais millors, també encara, i també com a interlocutor entre les colles que participen al carrusel de Palafrugell i l'Ajuntament, que és l'organitzador d'aquest carrusel i dels fets de primavera. D'altra banda, el fet que les colles de comparses formin part de la nova associació també vol facilitar els tràmits burocràtics a l'hora d'apuntar-se al carrusel. Així, també es vol incentivar la creació de noves comparses. Per exemple, una cosa que m'agradaria ressaltar és que el carrusel és l'activitat de Palafrodilla on participa més gent del poble. I, I això a vegades ens n'oblidem, en no? I a tots aquests canvis de l'associació i de crear aquesta associació, ara amb aquest canvi de nom, eh, l'objectiu que tenen principal també és d'englobar totes les colles, perquè fins ara les comparses que eren per les grans de anys del carrossel, les comparses locals, que no tenen ni carrosses, sinó que fan el ball i tenen un vestit, uh -huh. eh, estaven molt desprotegides, perquè no teníem cap agrupació on, on, on, on s'unien i, i feien com nosaltres, no? que està, tenim unes pòlisses d'assegurança, etc. i sobretot hi poden claurar en aquests canvis les comparses. També és una manera de que eh, estiguin més segures, segurament es puguin fer noves comparses perquè els hi posaran més fàcil i a part que aquestes comparses a la llarga s'animin i acabin fent carrosses uh -huh. i que a poc a poc això no, bueno, augmenti. A partir d'ara, l'associació s'organitzarà en dues comissions. D'una banda, l'enfocada a, a les carrosses, i de l'altra, a les comparses, tot i que les decisions més importants es prendran de forma conjunta. Un fet que per Casanovas omplirà el buit que va deixar el grup de festes de primavera. En aquest sentit, un dels objectius per haver fet aquesta renovació de l'associació de carrossaires de Palafrugell és que les festes de primavera vagi més enllà del carrossel. Sí, nosaltres, de fet, en els nostres escrits que hem fet els últims anys, cada any al campanar que, que surt, reivindicàvem això, no? que l'esquesta primavera sobretot es potenciï el que no és el carrusel, uh -huh. perquè tenim la sort que el carrusel el tenim sempre ple de gent, no? I, i també una, aquesta renovació també ve per aquí, perquè uh, aquesta reivindicació seguirà i encara més latent i més gent, perquè serem més gent. I a continuació, doncs, visitem el despatx de l'alcalde de Palafrugell, en Josep i Piferrer, al qual, doncs, saludem. Bon dia, Josep. Hola, bon dia.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 de primavera i de la desfilada de carrosses aquest any, la valoració conjunta que vàrem fer amb l'antiga associació de carroixeria va ser molt positiva i que per nosaltres internament a dintre de l'Ajuntament el que vàrem valorar com a molt positiu va ser tota l'organització del carrossel que varen fer amb, juntament amb l'agrupació de carrossaires. La bona entesa que va haver-hi eh, durant els mesos que vam va estar-hi per, per fer la preparació juntament amb el dia de, doncs, del carrossel, varen sempre trobar per part de l'associació unes postures obertes eh, eh, i sobretot el que és més important moltes propostes que nosaltres vam poder fer nostres per, per, per, per poder-los posar a l'organització.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 La capacitat organitzativa de l'Ajuntament sabem el la que és, nosaltres eh, hi, fem, hi posem tot el que podem, però podem arribar fins on podem arribar, però que el carrusel és l'efecte més primordial de, de les festes de primavera, sense carrusel no hi haurien festes de primavera, i no altres festes però no hi haurien festes de primavera, això no solament ho fem fent el recolzament, que mai serà prou,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 Doncs com heu pogut escoltar, ahir vam visitar el despatx de l'alcalde de Palafrugell perquè ens fes una valoració com a alcalde i també com a regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafrugell al voltant d'aquesta doncs, notícia que us avançàvem dimarts, doncs, aquesta renovació de l'Associació de Colles de Festes de Primavera. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dijous de Ràdio Palafrugell i ho farem doncs, tornant-nos a posar en contacte amb l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Pla. Ahir ho fèiem per comentar doncs, l'homenatge que es va fer a l'escriptor palafrugellenc al restaurant Motel de Figueres, a l'aportació gastronòmica que havia fet Josep Pla a través dels seus textos i els seus escrits. I avui ho farem per parlar d'un altre tema. Saludem primer de tot a l'Anna Aguiló. Bon dia, Anna. Hola, molt bon dia a tothom doncs eh, moltes gràcies per una vegada més atendre la nostra trucada ahir, a vosaltres ahir en parlàvem de Josep Pla i avui ho tornem a fer perquè doncs, eh, avui reinaugureu una exposició que ja vam tenir aquí i que ara doncs, arriba a Girona sí, es tracta de Mitja Europa cau impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra és una exposició que, hem, que vam coproduir amb la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona i que ja es, es va poder veure aquí a la Fundació, després eh, aquest any també, principi d'any, es va poder veure a Barcelona el Palau Robert i ara eh, l'hem muntada a la Casa de Cultura, i aquesta tarda de Girona, i aquesta tarda l'inaugurem a les 7 de la tarda. Mm -hmm. eh, important doncs, també que, que arribi a Girona més que res també perquè hi, ha hagut, hi va haver-hi la participació no? de la càtedra de la Universitat de Girona. Sí, perquè és un tema, a més a més, de, de base nacional i que està bé que tinguem l'oportunitat de, de fer córrer aquest coneixement que creem de nou a base d'analitzar doncs, totes les reflexions de Josep Pla a l'entorn d'aquest fet importantíssim pel segle XX que és la, la, la Gran Guerra. Uh -huh. Nosaltres doncs en eh, van parlar amb l'Anna fa uns mesos, quan aquesta exposició doncs, estava aquí a, a casa nostra i per tant doncs, a través de la nostra pàgina web us enllaçarem l'entrevista que van mantenir en el seu dia amb l'Anna Aguiló al voltant d'aquesta exposició perquè eh, si encara no, no sabeu d'aquest acte, doncs, eh, allà ho pugueu trobar. D'altra banda eh, Anna, doncs eh, dir que aquest inauguració també doncs, hi haurà, hi haurà la, la, la, el comissari, comissari no? d'aquesta sí, exposició. Sí, evidentment, la participació en el moment de la, de la presentació de l'exposició doncs, hi haurà en Xavier Pla, que és el director de la càtedra, i després hi haurà en Francesc Montero, que és col·laborador de la càtedra i de la Fundació, i que, i que uh, ha comissariat la com dèiem, l'exposició i ha fet tot el treball de, de recull de textos i sobretot d'anàlisi de, de, de tot el que comenta Josep Pla en, en aquest moment de, de la Gran Guerra. Mm -hmm. Doncs ja ho sabeu, tots aquests que ens esteu escoltant, doncs a partir d'avui, d'avui 14 de novembre fins al 3 de gener, tindreu l'oportunitat, si algun dia us deixeu caure per Girona, doncs també de, de visitar aquesta exposició a la Casa de, de Cultura i a més a més, si ho feu coincidir amb un parell de dies, doncs també tindreu la, la visita guiada a càrrec d'en de, Francesc Montero, que no sé si ens els pots recordar els dies, Anna. Doncs sí, a més a més hi haurà, ho eh, hem organitzat amb la Casa de Cultura, dues visites guiades a càrrec d'en Francesc Montero, que és el comissari, per el dijous 26 de novembre a les 7 de la tarda i una altra també per al dijous 17 de, de desembre a les 7 de la tarda. L'exposició es podrà veure a Girona, a la Casa de Cultura, tal com dèiem, fins al dia 3 de gener. Doncs avui volíem fer aquest recordatori, doncs per si algun dia d'aquests doncs, us, uh, us deixeu caure doncs, per Girona, com dèiem, doncs, podreu gaudir d'aquesta exposició. Volíem fer recordatori amb l'Anna Aguiló, la qual doncs, agraïm una vegada més que ens hagi atès. Moltes gràcies, Anna, i fins aviat. A vosaltres i fins aviat. Bon dia. Doncs en les properes hores penjarem aquesta conversa que hem mantingut amb l'Anna Aguiló a través de la nostra pàgina web i també doncs, us enllaçarem a l'entrevista que en el seu dia doncs, vam mantenir amb, eh, amb la directora de la Fundació Pla al voltant d'aquesta exposició de Mitja Europa Cau, una exposició doncs, que ja heu pogut visitar a Palafrugell i que a partir d'avui doncs, mateix també tindreu disponible a la Casa de la Cultura de Girona. i amb aquesta informació doncs hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 14 de novembre una vegada més abans d'acomiadar-nos us recordem que totes aquestes informacions que us hem anat donant avui i que us oferim cada dia doncs les podeu trobar a radiopalafrugell.cat i que a més a més doncs, també anem actualitzant la nostra pàgina web a mesura doncs que van succeint els fets a Palafrugell per tant, malgrat que nosaltres ens retrobarem demà a la mateixa hora doncs si hi hagués algun fet rellevant a la nostra vila doncs també ho trobaríeu a radiopalafrugell.cat Nosaltres, com us dèiem, doncs ens acomiadem fins a demà a la mateixa hora i a més a més, doncs, demà també recordeu teniu una cita prèviament a les 10 del matí amb l'hora del peix fregit que passeu una molt bona jornada Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell